акуратно замотував свого ненародженого братика чи сестричку в целофан і з усіма належними почестями влаштовував ритуальний похорон на лужку в кінці городу. Так, ніби померла якась його улюблена свійська тваринка. На початку 90-х років з батьком Греціана сталося те, що тоді ставалося з дуже багатіма хоч трохи винахідливими і завбачливими людьми. Захоплений тотальним дефіцитом товарів, він почав скуповувати все, що залишилось у магазинах. Так в нього зібралася величезна бібліотека української класичної літератури, з якої він, зрозуміло, не прочитав жодної книжки. «Гриціан усе прочитає», – часто любив казати Захар Володимирович, сидячи в нас на кухні. «А чого ви лишили гру на трубі?» – питала я. «Ми Гриціанові ще докупимо. Він буде багато читати. Він буде прокурором, правда, Грицику? «Ну, скажіть, чого ви продаєте горілку, а не граєте на трубі?» – наполягала я. «А якщо не прокурором, то адвокатом, а якщо не адвокатом, то прокурором». І Захар Володимирович понуро приймався до недільних вареників з сирою картоплею. У його дружини після Гриціана був всього лише один викидень. Ми з Гриціаном поховали його у парку на Паркові, недалеко від нашого дому. Якраз тоді я набрехала Гриціанові про гномів, задяки Гриціанові я навчилась добре брехати». На початку 90-х років Захар Володимирович дозволив собі вирвати здорові передні зуби і вкласти натомість порцелянові. Порцелянові зуби незабаром страшенно подорожчали, так що батько Греціана не прогадав. Саме через нові зуби він покинув грати на трубі. Гноми живуть у ліску, але люди їх побачити не можуть, особливо дорослі. Усі дорослі люди зіпсуті, а серед дітей нормальні – ще де-неде зустрічаються. Тому раз на тисячу років гноми, або ні, король гномів, з'являється якійсь дитині і відкриває їй велику таємницю. Без цієї таємниці людство перестане існувати. Дитина, яка взнає таємницю короля гномів, мусить завжди її пам'ятати і розповідати лише гідним її знати друзям і знайомим. «Навіщо знати цю таємницю?» – питав Гриціан. «Невже ти думаєш, що життя людини таке просте?» – загадково говорила я. Життя людині дане для чогось, але для чого саме вона не знає. Вона тільки здогадується, постійно здогадується. Якби не здогадувалась зовсім, то не захотіла б жити, і нас би не було, і нікого би не було. Я би був. От скажи, якби ти не знав, нащо відкривати холодильник? Ти б його відкривав? Я відкриваю холодильник, щоб витягнути звідти колбасу і майонез. «А якби ти не знав, що в холодильнику лежить ковбаса і майонез, ти б його відкривав?» «Так, щоб подивитися, що там лежить». «Ну, я підібрала невдалий приклад». «Ми з греціаном ходили в парк на Паркові, інакше лісок полювати на гномів раз на тиждень. У суботу, коли треба було вдома брати участь у генеральному прибиранні, гноми ховаються в стічних трубах. Ми ходили від труби до труби, заглядали всередину». Милі розтовсілі від нещодавніх пологів жіночки з колясками, які окупували лісок о пообідній час, анітрохи трохи нам надивувались. — А який він, той король гномів? — питав Греціан. — Щоб я його не пропустив, на кого він подібний? — На пса, на кота, на кого? — Звідки я знаю, я його не бачила. — Але він точно є? — Точно. Ми сиділи на пеньках зрубаних дерев у ліску, лузали соняшникове насіння баби Віки і чекали. Гномина нас ігнорували. «Без таємниці людство довго не протягне, – бідкалася я. Усім нам скоро буде капець. У мене єдина надія на тебе. Мені гноми довіритись не захотіли. А чого? Ти їм не сподобалась? Напевно, коли мені було стільки років, скільки зараз тобі, я обізвала бабу Віку Льохою. А я тата обізвав дураком, бо він не хотів мені показати свій пістолет». Ого, тепер гноми точно нам не покажуться. А не можна їх я хоч обдурити, Танька? Гм-гм, можна. Їх можна підкупити. Очі Грицяна заблищали. В тата є в сейфі гроші. Багато баксів. ні гноми гроші не беруть. Їх можна підкупити квасолькою. Коли Грицянового батька Захара Володимировича забрали в міліцію на допит, ми з Гриціаном стояли під тюрмою через дорогу і чекали. Гриціан не зводив очей з вихідних дверей і постійно вгадував, крізь яке вікно його батько може до нього визирнути. Батька Гриціана допитували шість годин. Його куценьке авто стояло нещасно одиноко.